السلام الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن خائنين خصيما مخک دای و راتو مثلا ذکر فادای اہمیت ذکر شو چې دموځ مساله ده اوس د معملات و متعلق بیان کئی فیسلی او معملی دخلق کو مسکی داگی بیان کئی دا عبادت و عرصت لاول دا آیات نمخ کئی دادی آیتنو دار و کوچ داور پسی تقریباً نمی پوری یا پورر و کوداغی شنی نزول و اورای دادی اووا کی ایبارک نازل شوید دا زوخه په بدن چې دا غریزه علاقه تقریبا سره رمایا درمه ایسه دا غوړني پسنی له په کې دي چې جتلې مشاهده کړې نو معلوم نو د دې دا عرب خلک یو دي بدله د غلې په اړه شام ته بدلل او دال تنو غلې راتلې ونم وربشی به ام طور خپل کې دین آو چې کم خرج کو والا نو مننه پر بخال ساتو ده نبی له سلام الله علیه صحابي بن زيد آو دا اگر وارد بل صحابي داغنون دې دا صحابي ته ډیر دا, دا نوم کته ده د نمان ده کته ده د نمان دې سره دا چې کارشه چې دې تری کورږي ولېږي په کې خپل زغره ای ته نو یو مونان تي کو ته اما دې اما ابن ابي برك ته اما ابن ابي برك ارغه بهر حال کور درا والیدې ګوت سره کپست طریقا نن موجه کو زګړه دوه ورو هغه پکې و پکې و هغه غلاکا نو هغه اوله دې یو یو حدیث سره امانت كلا دې یو حدیث سره داغه موذن ابن سلیم نو میوغل زید نو زید هغه سره امانت كلا چې په اساس ته پتو لګي ته چیرې حکم قیمتیونه چې ماییږي هغه کیسه هوا خو چا ورې دا نور واري نو وو تو کتاه ابن نومان سي او ورته وجهي نه غږه معلومات کول غالي اي مدینې کې ګرځي دل ګرځیل نو بار حج کرای نو شو چیرې دا دا زه بیا و دې سره مې اورا پته لولم اتي هر نه له 980 بیا هوځم او وې هو ور سره چا وا ته ماي دی دی نبی نو صلی الله علیه وسلم لاره راغې او دا وایو کلا چې زمونږ حال تاکی چه اغیی تا پتاو لگه دا بنو او بیرک پتاو لگه دا بنو زفر بنو او بیرک پتاو لگه دا چیرا دا شیخ حوث پا مون با نشت کی گی نو اغیی اتا غنشو مشوریو که اسیر نامی یو سڑی و غسرتو غنشو او مشوریو کچی دا سی چل باو کچی دا او پا دیو خودی نو دا خاندان دا محلی ها لکا صداغی خاندان ولا خک او نوی علیہ السلام ترالا و تریا رسول اللہ دا ہمونگ سر اڈیو لئے زیادتے گئی چی مونگ سر سشین لاس کی نشتا امونگ مسلمانان ہونکو منافکان ظاہری مسلمانان یا مونگ مسلمانان یا خالص خلق و زمونگ پر مسلمان روان باندے پر تو اما باندے غلارا واردہ بلا دلیلہ جی زمونگ بلاس کیسے شین نشتا شیع یهودی پت کردے او دعوی پر مونگ باندے دا خوازه مو سره زيادته يا رسول الله خالص مسلمانانو باندې بدنامولې اپنا غيوند داوا کوله دی يهودي متهم کو يهودي دي بارحال نبي عليه الصلاه والسلام خچون کې دي سره بداشينهو غره ته ما هو بنچا السلام ار وروه هتو او روم هتو کته د و تهيده هداسه بخانیسو مسلمانانو باندې چې یو اعلان وکړی بلایلي شهره علاوه نو د خوشنځوان په بومان باندې نوې اسلام دانا پرستو با الله د نبی اسلام متعلق خبره ذکر کی د نبی رسول الله صلی الله متعلق به خبره ذکر کی د باخنه متعلق و عبد دیو جن ذکر کی جن علیہ السلام قديبانی حسن زوانو تیسرا کنه توما دي سره نو نبی علیہ السلام دی تا اوه یک د 10 د منامت تاسو په ملي باندې شي راولې اغل ترته وي تري غلشه نو وکی چي دي زه کې د حق د ځای کې دو خطر وا زکه عالم بس په الله تعالی باندې اعتماد او چ الله مس ایتنا بس دې کې دا آيات نوراله او دې کې واضح بیان الله تعالی کو نووي له اسلام تو سلام چې دا غلط سوپته او خیانت ګر سوته او تهمت چاله وله نو مري سوته په دې ډول ورکوګي دا بیان شو نو ډېر احکامات وصره ماहितي راو وسو ان شاء بیان کو دې خبري وصره ماहितي درعلي بس دا توما تختې مکی ته مرتد شو منافق او وا ظاهري ظاهري اسلام ایمپليګن لړ مرتد تہ تہ لمه نو دي پس منظر کې د آیت نازل شوه دي اودم خبره ده بازو ذکر کړی دی چې دا تہمت دی په لبید لګولې یو بزرگ څړ او لبید باندې اود بازو ته ته ما په ځای باندې ذکر کوله مو شیر ان یې وبېرې د ضرورو بهر حل اړ یو چې او یاد یو یاد لبید لګو یې په يهودي باندې لګاو هوا کې دکمه په سړي ذکر کړل دا نومونه مختلف دي په بار حال دي واقعي کې کی الله تعالی دا ايات نازل کړل او نبي عليه الصلاة والسلام الله تعالی دا خطاي نه بچ کوو په څيز نوبي عليه الصلاة والسلام درست او کړو نو واک شه وسره وسره نور څه خبري دی کوو انزلنا اليك الكتاب اي په امر نازل کړل دي تاسو کتاب قران فعال څه مقصد بیانوي بیل حقی یوگو دی حق دا پارا نازل شویده دویم لی تاک بین الناس دا پارا چې چی پیسلیوکی پا ما بین دخل گوگی بیما پا آغشی سرا الله اللہ چی اللہ تا تا عیلم در کل دی نو کتاب دی را پارا دی چی پدی پیسلیوکلی شیخا مسلمانین اللہ دی چې دا الله په کتاب باندې په سلام کې ترڅو چې کې دیشي ځان اوساته د سرکاري عدالتونو دا الله په کتاب باندې په سلام کې پیغمبر دا الله فرمای چې تر په سلام کې د دې په مسجد لیکن ابي الرسول کاظم حکیم مو نبی رسول الله سلام منصب په پیغمبري هوا نبی رسول محمد مو نبی رسول الله کې ټول صفات په طریقې کې کمال باندې نل پرم یتحکم ما بین الناس چې ته په سلوکه دما ته عاشق <تصفيق> باندې ارق الله چې الله ایت ته الهام کړي درا ا درا ان ذ ذل رو یوکتوي با تینې رو یوتا د زړه لیدو آیاتنا مراد علم الله چې تا ته کوم علم درکړي ولا تکل للخائنین خصیم او تمکهګه د خیانتګرو لپاره ټوما او د ټوما کوم چې راتول لګلی ټول د خپل خیانتګروږي چې کم سره د خیانتی کس معاونت او ملګرتیا کوي نو د تم خدای پاک خیانتي وي. که کده هغه سپورټ ورکي غلط طریقې سپورټ ورکول دیم هغه سره په لکه باندې. ولا تکل او تمکګه اته هم برا لن الخائنین د پار د خیانت کرو چې خیانته کړې وي. خصیمات ترپځا واستغفر الله تعالی نه بخنه نو نبی علیہ السلام که څنګه نه وغو غل په سلا صحیح شیوه او تاسو په مسکه زلغون تکي خبره کوي تاسو تمای اشاره وکړه لفظ شو خدای و بخنه او وړانده بخنه دولوی وي اصل کې نبی علیہ الصلات والسلام خو او هغه یې رسول الله من سره څه شي په مونږه کې اگر چې خوشنوزان خشې د زګونانه دی پدې کې احتمال د بند حق ضایع کړي اپنه چې مالک ته پتاو لګی راچبشه میچونکو د حق رضای کې دوه احتمال پکېو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپل الله واستغفر الله نباحنا وره اگر چې ګنا دی نه ان الله کان غفور الرحیم الله تعالی بهونکی مېربان دی ولا تجامل او تبحث مگوا بحث مکوا کیس نه چلاوا ان الینا د طرف چای خیانت کوله په ځانونو خپل باندې نغلایم او بیا دا ولنه واخله دې په درغه باندې قسمونه م کوي چې په مون باندې په درغه دا وځي ان الله نه یحب الا نه هو هیمن اغثو کان خوعان چې غړ دې وی خیانتګری اسی ما په دا مطلب نشه چې لخيانتې الله خو چو ګدل تک دا کم سره د المی خیانتی دین ځکه الله و خیانتی نه خی. دا مطلب نه لري چې وایو کې دی محبت ساتو چو ګدل تک دا انسان او آیات کې راند ډیر نړلې ګوناكي انسان اسی هغه نه خپل مسلمان د لګي ګونا نه خوای نه هغه نه خوای چې چو ګدل تک لړلې بیان الله کې نو شو ینه او الله ور فی سي یی بخبرک تعالی او دا زمون زمونږه مسلمانانو کې موجوده الله دې د خبر اسلامي زمونږ دې د پټې مشورې په لنه الله دې بخبره کوي ګوروي یستحقون من الناس الاوی دکه خیانتګر خلق توما او توما کوم یستحقون من الناس د خلقونه پټی او د حیا د او د یری د وجنا شغل له د خلق مخکبه لسابد او قلب مخکبه او شر میګونه د خلقنا حیا کوي ولا یستخون من الله او ذید ان لا حیا نه کوي دا لامه پټی د خلقونه حزان پټی دی د حیا د وجه نه د خلقونه حیا کوي ولا یستخون من الله او ذیب شي پټی دی د الله نه خبر انده ترونه ان د الله ته حیا نو د خلقونه حیا کوي د الله نه حیا نه نو دا له موږ مسلمانانو د خلق په مخ کې غونانه کوي او چې وسړی ور کی نو د الله نه شرمېږي بیا د الله نه خطرګار نه پینوځ بالله نه ظالم باټین دا انسان ډیر نه شکر دی دغه الله د شکر سپاره کوي فرمایي چې آیات نه زه نوته الله و ډیر لوی شکر نه دا انسان <متضیل انسانو ما اکفرا> قتل الانسان دکل ما اكفر الله وکتن ديكه شدا انسان د دې تباکره شدا سنا شکرشه د مخلوق نه یری د یو بچا تر شوه او دا کیو دا یو رسګې ته لوګه واکی د نن نه راته وا شکله باختله لا بای کی ماليودا کور ولا وګولید نو واجب ته اغه نړیرو فاتکو وزیر زنانات ته وی راټول باغ دروازه بندي اغه د یو له بندیک نه تیراله وی ټولی بندیک اغه وتو ټولی بندیک نو یو دروازه نه بندي وتوی له بندیک وسه بنديږي وتو ټولی دروازه نه بند کړو د خو به دروازه نه بندي خدای مؤمنه هغه ستر يرانا دغه بحث عباس خلکو هیڅ هارند شي د بیورځه عالم نه تاسو کوې زب جنت ته ځم که جهنم ته آلی مریاں خدای دا پماټا وای هغه په بچو چې د درځې ته ورځ راغلي دا چې ته بالکل جننه سره ځندې شې د خدای د ودینې ترڅو چې ود ګنا نه لږه وکړي هغه ته ورځو شې وې هغه دې ان شاء الله امید لرن ساتم چې الله دې جنته تبوځي نو بار حالت مسلمانانو حالې دا الله نه حیا پکار نه بس الله نه زمينه تقریبا تقریبا چې حیا و نګي یو د مخلوق نه حیا الله فرمایي دې پټي کی ځخن کو نا حيات کی ځخن کو نا ولا استغفر من الله حيات نه کی دا الله نه پټي کی دا نه نشي پټي وو او ما هم الله د دې سره دې يوبيتون الله فرمایي وخت چې دې پټي مشوره کولی پټي مشوره کولی او پټي مشوره دې سو کولی ما لا يغمن القول دا هغه چې الله پاكه ناراضي چې لربتک نبي رسول الله تم په دروکه سمونو قرب ایا بلل <سؤال> شو ته ما چې راغوم نه دا ګره پوجا دې سره پرته خبره کوم غواړي دا نه الله دې ماشوری دې کومې کولې نو ټیک ټپټه مشورې کوله خو الله په غيب باندې راځینو وکانه الله بما يعملون محيط الله قطلا هر شي باندې هتاکره انسانان وي او دې چې سکول الله کوي هتاکره الله نو څه شي پټ نيشت الله دتکو سره خبرې الله فرمای خان تاسو او هغه داغه خلکه ایجادل مانهم په حيات دنیا چې دنیا کي حبدا د بل طرفه بحث وکي بحث به وکي چې راځي واه او هم څه پدایې در نه کړ او پمای يجادل الله ان سو په بیا خبرو کې دې قوم باندې کې خیانت د ور باندې کې د یوم القيامه پردې قیامت باندې هلته خدا نه چليږي دنیا او متاثره پاسه نه بیل اسلام سره او بحث له بحث اوګه د تروبن خدا الله سره په قیامت کې رسکوي او چې گیر شي نو ام نه یکون علیه وکيلا بیا به څوک د دې لپاره کارساز ګرځي نو کنه دور د لپاره بیا څوک کارساز نشته چې دا الله نه بچ کی نه الله په دې خبره دا حکم کچو ګر دنیا کې ک ظاهر تزان بچ کی نو قیامت کې پدې جوابره باندې اپه محوریزه باندې ځان نشي او چې الله دې گیر نبی اخلاص یې دین شي الله تعالی یو عامه سلېګر کې مې يعمل سو هغه چا چې وکړه مثلا پلان د وکی تعلق سدي او سوء ګنا د ويل کیږي بلته په غلا شو زنا شو ډاکا شو الله وي چا دغه ګنا وکړي اثر ورسېد او یغلب نفسه یا په خپل ځان ظلم وکړه کنه دا په دروکه سمونې شو درور باید شو ته مخه وګورې درور باید چې په ځان ظلم وکړو کر الله بیا د شریعت موافق توبه وکړه یعنی دا غلانه توبه وکړه او چې د حقو حق ورته کړو توبه ورځانه چې دا غلانه توبه وکړه نو څومره لا ګني چې د کریابو واپس یابد ارین استہلال کے آکست بزی او غت بوای ستادہ شما سٹما سر صحت نے ما پک بہر لازمینہ اج تو تو وے ما غلط کرے بہ اس سر لگی پی سی دی. بس وے ما تخنہ دی یاری و سر دی ول اس تو پنه پی سی ول ورک سو رگر نا کڑی مطلب نداد حق دار تا رسول کے دا بیان لازمینہ چراتانہ غلط کرے ما ادا کرے وپس طریقہ حقدار تحفل حق رسول او مقصود دی توبہ دارا برئے شریعت موافق توبہ دارا جتو باوبا سے بیاپلدی حقدار تحفل حق و واپس کے اللہ فرمائی جدی اللہ حافور الرحیم اللہ بیا دو سختینک اخفل درپا تب امو میں اللہ لرا بخنک انکے او میرا بان ومائی اکسد اسمن اللہ ورپس ابل قانون ذکر کی اللہ جی چاہ گناہ اکلا نو دو جہتا ضرر او د ګنا نه مراد دومین یک سه اس من هغه چا چې ګنا او کلا ګنا او کلا ګنا او کلا ګنا او کلا بل <سؤال> ته پکې زره کو یا صرف پلزان باندې ظلم کو عربونه الله پرمای په انما یکسبه علی نفسی د دې برا و با په بل چانه ده پد نه امر نه تر ځان ته کلی والی کواړه سره ورته بلنه امیزان ته او کلوی به نه امیزان ته بله وله ګنا علیاء بنا د سر ورک کله دی مونږه تاسو ساتی خلک ژوند دی بستر بش کوشش کوي چې ځان د ګنا نه صبر کړي ځان منور بلولي وک ان الله علیم حکیم دی الله تعالی په یو حکمت و نه د آیات ساده چې دی آیات کې هو لو یو سړی ګنا کوي نو زړه نه پد دی پات شه دا خو مړه تاسو بوایي حدیث کرزی چې او کوم الله الک دور دور لیکانو کو کې او دا سخنقو یو حدیث کی چې چی دسترگی رب نا پرمانی بین اکولا یبری علیہ السلام یو قوم باندے حلاکت تراغے او چراغنی یو قسم و جماعت کی ناس تو عبادت خانہ کی عبادت دیکھاو او حدیث کی رازی دسترگی در رب برابر نا پرمانی نکولا اللہ تلاوت ایک لی با عالی و علیہ لاولی بدو اٹکا بے پنی نور ملتا. نو دا دا مطلب نه چې دا خلق دو گناون دو دو بزی. دو یو حکم وضا د کاوه عبادت دا پره دا نو نورو تا جي سزا او بل حکم د پره او الکوتا د ګنا نه منکول ننور پچ سزا ملو شه په خپل ګنا باندې نه راځه ارزه د پچ سزا ملو شه دا نه چی الله تعالی د اغید ګناونو وباله پد واچو د تدبله وجنه ملو فاتد ده د ک حلقو د ګنا نه د منکول حکم نو کړې یو ټیک تر انسان باندې د خپل ګنا وباله او د بل ګنا چې سړی حلاکی دا مطلب نه چې دا ګنا اغه د دې وجه نه کېږي ان تر انسان زموږ په کمپري کې بل انسان د ګوناډه مننه کوي نو په کاري هم غتاسو په ځمږ د ګونا راوړل په دې څنګه په کار دي د دې کېږي پهړه لا بجوړشي دغه حاځ په مکباه باندې د الله نه فرمانی کی خصوصا دغه په مکخه نه د حاځ په مکباه نه په کاري بل کوشش په کار بل انسان منشي الله بل مسله ذکر او در واقعی سرمتان نقصاتی او بلد جرمونا ذکر کر گئی دو جرمونا ذکر کر گئی او داغی سزا ذکر کر گئی اللہ پرمائی ومیت سب خطیعتا اگا چاچے اکلا خطیعا نخطیعوه لکی حق دا اللہ کا دا اللہ حق دا اللہ نا فرمانی یا حق خطیعوه لکی یو وڑی بناتا وڑی بناتا سبی اوکو او اس من او یای ویو نه او او اته مې لیکي دې ته چې د بندگان حق زیات کړه له وکړه په ضروره کسمې وکړي چې حق وو الله صرف په دې باندې صبر وکړه و سره سره غو نه په بلچا ورو ته کلا ثم ارمي به بریان به متهم پدا غو نه سره کلیه ادا کړه بریان یو انسان چې بری وو عربی متهم نه نو کار لو نقصانیو کو فقد احتملہ بہتان دے انسان اچت کو بہتان لرہ تحمت لرہ لہ تحمت ہوا کی خبر ہے نا چھے بل انسان باندی اولا کو تحمت والا گناہ اوکا کنا او دین و اثم مبینہ او نو ښکارونه مراد دکښه چې ورغهونه او كلا یان دیونه او كلا او د پختان مراد دا شه چې به په بل ورتفل دسي زې بار کله یو ویلو غو نا او كلا وسره وسره صرف غو نا نکلا ډېر وی ته ته په پبل باندې ورتفل ک څنګه ته مدا کارو په يهودي باندې څنګه ورتفل دې کې انسان دوین بل <سؤال> بری انسان دی هغه باندې تهمت اوله <سؤال> نو پدې کې درو وصرو دوا دوین د هغه دلزارې وې درې سلوند د الله حق مات کی کله مات کی اور دا بل مات کیوې په درو مات کی بل په ګنا باندې مات کی نو تخ مات چې د نړۍ حریم جوړم دی کم سے کم چې سړې انکارو کې نه غن غن لهو کې به انکار کوي په کوم غن غن چې بندا دا دا لئے عظیم جرم نے بس تحران تائیس جو نایو روکو بسم اللہ انہا انزلنا الیکل کتاب اللہ فرمائے انہا یکنم منگا انزلنا الیکل منازل کریتا تیف امبران کتابا کتاب نرام قرآن نرام بالحق کې دپار د دا هرونو د حق ل تکوونه بين لاسي دپه ددي چېته پسناو کې بين الناس پهما ب د خلکو کې بما طه ال سره عراته الله چه خذل ل تاتهل ولا تكون للخائنين او تمکهګه د پارا د خیانت دغه خوانت کوم کو خصیمه طرف راو جگړه کوم کې دا غیر طرفه کیږي نو دانه چې نبی عليه السلام شیو مثلا دا کاجره د ريتا ماما د شي راستو غلط خلکو سره مکین نو دې نیکی دي دې ورو کېنی نه نو دا مطلبونه دي چې دې نه نودا مطلب دی چې پیغمبر علیہ السلام نو خدای دا په تاریخ یې نګرو سره مکی دا مطلب ہے ارغز نه ا پیغمبر کار نه چې هغه اچھا د خینتګرو کی خدای مطلب دی چې مکه نه مطلب دا چې آینده کې داشه اډو دا نه چې پیغمبر نشو ولا تکونو تمکیه غا لخلایینین لِلْخَائِنِينَ لَذَاقَ طَعَامَ الْخِيَانَةِ كَاوٍ خَسِئَ مَا تَرَكَ الدَّارَ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ بَحَنَا وَعَلَّمْنَا إِنَّ اللَّهَ لا كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ كَانَ غَفُورَ بَحَنَا كَوْنُكَ رَحِيمًا مَرَبَّايَ وَلَا تُجَادِلُ تُبْحِثُ مَكَوَ عَلَى الَّذِينَ فَارَضَ فَسَامُكِ يَخْتَانُ مَشْعَلَ شَرِخَ خِيَانَةَ الَّذِي دانو نخفلو باندی غلائے کلی داو دروے ویلی دی فدروے کسمون افول لی دی داستی بات چاہ بارا که اللہ وی باحث او دا اللہ عجیبہ حکمت دے چکم دے که پیمبر علیہ السلام پیسلہ نو پیسلی چی نبی علیہ السلام سئی کردی ووہی نوی راگلہ چکنہ نبی علیہ السلام اللہ طلاب کوئی انسان دی خطا کی گی نو داریک اللہ وی نازل کرد ان دې رسول اسلام صحابه ته دا یاد ساته چې رس دا زنه پر په صلی کوم باندې ټینګې چې تاسو کس زبان درازي او زه دا هغه د پر یو په صلی کوم وانا حقی نګره دا زده د جهنم یو دا زده د جهنم یو ټکلا ورو خو بیا نبی له اسلام چې کلم له خطا کېدو دا هغه لري پیغمبر معصوم دی الله عصمت دی د ګنا نه داري كان لأوهي نازل كلي لقدم تكيوب رئيكنا يستغفونا دي حياكي يستغفونا دي حياكي من الله سيد خلقنا ولا يستغفونا دي حياكي من الله دالنا وهو ما هم داء الله دي یستخبونا دی پتیگی من اللہ سید خلقنا دوجد حیاء و دیرنا ولا یستخبونا دی نشپتی دی من اللہ اید آلانا <سؤال> وهو دا اللہ <سؤال> تعالی چدی ما همدد لیسره اید یبیتونا پا روکی یبیتونا چدی دشتی مشوری کو لی ما دعا خبرو لا یرضاتی اللہ رازی نو من القول پا کی بندروا کیسمنو وګوراس په څلړې په چکو کنه نو دا پرسر راایته خبره و که ته اوس کیس کنه او ته وته درو وکیل لسی وکیل درو و درو چل خی کار کای کم حکم چدا غدی اغستانه یا چا دی وړه دا له قانون دا غره پر زماستر پر یوه ده ترتیب د وکیل برابرول دا اون د حکم نو د مخلوق نه په پټو ولا الله نه ونيشه پټه ده وکانه الله دې الله تعالی بما يعملون پارس باندي يعملون چې بيامن قوم ترتیبي برابر او مشوره کولی محیته دې الله تعالی هاتا کوم کې علم هل خبردار تاسو چې ها غلای کې هغه لای داخلكه یادته تم چې صبح خبرو کوي بهسبو کوي که څو چلویان هون د دنیا تل حيات د دنیا په دنیا کې د دنیا کې وایي کنه قیامت فما يجادل الله فسب وبحث کی اللہ سرا ان ہم دای بارکی یوم قیامت فرض قیامت باندھی ان نہیں يكون یسب بشی علی پدی باندھی وکیلا تاسونتے سو پر قیامت فرض وان ايام السوء او اجا چي کو سوان يا غنالرا ويكلا غنا مثلا مغلا بل تنقصان رسو او يذم نفسه وه ظلم کو پلجان باندي يني بضان ظلم کو پدارو قسمه د او تا صوم ما يستاق بالله به باحنا و مطابق الله تعالى يجد الله ذا انسان و لا غافورا غفوراً دیر بغن کون که رحیماً میرا با ومن یکسب اثمن او چا چاچه اکلا اثمن گنا ولا گنا و لیا گنا لازمی اخکار بنا او پا پتا بنا فا انما یکسبو یکی انسان کسب کئی على نفسی پا نفس پر بانده و بال بیا پا ده پاندی نشور کولی وکان الله دی اللہ تعالی علیمہ زیاد کینم نرونکه حکیمہ زیاد حکمت والا و من یکسبات کسب کو خطیۃن داڑی گناہ اس منیا دلوی گناہ ثم یرمی به به متھم کو تو ماتے لگو پرے سرا بریان انسان باندې باری ان پے او باری زمای انسان باندي فقذ الملائکه ننځين انسان بارک پزان باندي دوتان ان توه مدرا په بلګول سلام و اثم مبینا ود بارک پزان باندي اثم مبینا گناہکاران پدې کول سرای پزان مند کر ګناہ بارکلا بس ته یا يا والوالین یا خیر الاخرین یا ذوالقوت المتین یا رحمن المساکین کریم خپل اچ کما خبر بیان کی د خیانت یا الله متو صادق کریم خپل دا کوم خبر چې ممکن موجوده من اعتراف کو یا الله چې د مخلوق ما حیاشتره یرهشت دی یا الله نستنه یرهشتانه حیاشت کریم خپل یا الله مسمون له توفیق راکي کریم خپل چې دا غلط د منافقان او صفد کریم خپل ختم شي یا الله و کی چې حقیقي منافقان نشته خو دا کریم خپل کوم کی یالا موږ دوری کوم دوری یالا څنګه اسلام یالا خبرم وردا یالا نستانم کی خیا پیدا کریم خدای بناون نمو سات یالا کریم خدای ک ول غنادا لوو مناه کار غنادا پټ غنادا مخلوق ته کې تکلیف ته یا خپل ځان باندې ور شبل باندې یالا دروغ شو شو کریم خدای نن مو سات یالا راضی شي دا سوال کو په الله زړه نصیقیا لسته موږ ته چودري ګوترازی کریم افغان یا الله خیر خدمت مې په ایمان ته رسول